53-cü məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun Maxarat üstə oxunan maskili Axmaqlar ürəyində Allah yoxdur deyə düşünürlər İnsanlar pozulmuş, əməlləri iyrənc olmuş Yaxşı iş görən yoxdur Allah Göylərdən bəşər övladına baxır Görəsən Allahı dərk iləyən, onu axtaran varmı? Hamı birgə pozulub, namus əldən gedib, Bir nəfərdə olsun yaxşı iş görən yoxdur. Şər iş görənlərin hər biri məgər heç nə qammır, Xalqımı çörək yerinə yeyirlər, Allahı çağırmırlar. Onlar böyük dəhşətə düşəcək, Heç görünməmiş dəhşətə düyçar olacaqlar. Allah bizi mühasiriyyə salanların sümüklərini qırıb dağıdacaq, onlar qarşımızda pərt qalacaq. Çünki Allah tərəfindən rədd olunacaqlar. Kaş İsrailin azadlığı Siyondan gəl idi. Allah öz xalqına vəxtəvər günlərini qaytaran zaman Yağub övladları şadlıq edəcək, İsrail lillər